Umechagua vema kubaki na radio isanganiro. Radio inaonguruma kutoka mjenibu jumbura. Hujambo, mpenzo msikilizaji, karibu kuifuata tarifa ya habari. Kwanza, habari kuu. Baraza als een pasisha ma kamishina opasisja, maar een mischina, wat teer, wat te kibin Adam. Je ongon mama swali, ni je, ni jambogipi lipja, onaile teer, te mehuru, jaak bin Adam. Kajuzo kakatarifahi, jaabari. Madreva, wamagari, ya, wa ya uchukusum, jenbojumbora, wunayleza kuipo kevjema, serikali, ja kuponguza vituo of ukaguzi, wahati, ja jambohevio of ja u safiri. Ona juza, Kwa ukaguzi wa mara kwa mara, ulikuwa tishio. Kwamba, ulikuwa kwa kwamisha kiuchumi, lakini, pe, lakini pia kimuda. Junge nami, utajuzwa katika tarifa hii ya habari. Na seti inayojumuisha vifaa vya kimatibabu kama vile visafishaji. Vinavyotumika kwa wagonjwa wenye matatizo ya kupumua. Mashine ya kusaidia wagonjwa wenye matatizo ya moyo imetolewa. Na kanisa la PTI Church leo yumatatu, ...kwa makanisa na hospitali za kiserikali. Je, kulikoni. Mimi, ni Omer Induayo. Inosebo ni mana wakonasi kimitambo. kijiunga nasi, utajuzwa mengi zaidi. Radio sanga niro, radio ya Mariviano. Habari Kamili. Baraza labunge linaopasisha makamishina wapia watume huru ya kitaifa ya haki za kibin Adam. Miongoni mwamasuali wanayulizwa nige nijambo jipi lipia unaloiletea unalo tume huru ya haki za bin Adam. Wengi wanapitia mteani ho. Uh, madereva wa magari ya uchukuzi mjini bujumbura wanahileza kuiopokea vema hatua ya serikali Yakupunguza kupunguza vituo vya ukaguzi wa hati za vyombo hivyo vya usafiri. Wanajuza kuwa ukaguzi wa mara kwa mara ulikuwa ukiwagarimu munda na kuwa hasara. Wanaamini kuwa hawa watakuwa wakifaidika hatuwa hiyo itakapoheshimishwa. Wanawataka wenzio kutotumia fursa hiyo ili kutenda makosa. Tuwasikilize. Chapwa nza nazi gaskuu re tangwi re tangoni tu naona vile tukuna faida tu vizuri. Utolewarurageki la kila tu moja pita papa fia zamani wako. Ukishuka mbele gidogo pale kuanda daye wako. Ukishuka gidogo pale ku send kusito wako. Ukishuka pale kuwea mwa wako. Mpaka tosasa hizo kutoele kutoele ni Nikutoele gani? Yapokuambekula meni kutoele late atina late atina. Mpaka matokeo matokeo na changani kwa. Lakini na maombi tu matokeo na umbaki la siku na na mwenzi mungu amefikia raisi. Aka mufikia ministra katolewarurage. Even inini moja na una limoja. Na una kutoele kugari wabutu na makosa wa makosa lakini zamani wanakosa wanatia makosa aya aya aya tumetoka hapa parfaire zamani hauna kosa lakini ukishia pale kwa ndaraza unakutaki nia terik mejimishionokototana na wengine kule mbele wana control dakika terik mejimiko wana kuanzikia kitasi hakuna changanyiko kwa na sasa tunashukuru sana tunafurahisi wa choferi ewe na president de lehi vona ministre kabisa kwa angalia makosa yako nafara kwa na watu kabisa kama serikali imeaamua kututiria uraisi huru kama kuendesha magari barabarani bila uraja kutitia ambotyage ruko na kutiasa na ambotyage na parking huko yona wa na wasafika unikona huko nipateo dokumenta wakifanya hivi ni shuhuri nzuri kwa wenyewe anatembezea kwenye magari hata na wabosi sana nasikia kama wa rurazi hapa na hapa dokumenta kitansi huko kitansi ukikuta uko na kitansi kimoja na kuongezana na kingine tukoe tushakuoana rombaaya sana tunasirikia kusewa wa polisi e, ivibe naomba serikali yetu itie makamba yenyewe na juri karabarabara ni nyenye transportia bitakoni vizuri atanazi ya aksida zitapunguka bitakokuwa tena vigumu yani tutakuwa tunakwepa ngo wa polisi hiyo yeah, ni changamoto na sababu tukashukuru ya kwanza mimi kiviangu yani nashukuru sana kolo na serikali imefanya kitu kama hicho kwa sababu kwa sisi kwanza wa shofeli tulikuwa tu roose po sana umeona sasa anapofanya kitu kama hicho kwanza sisi tuna respect sana na tumependa hicho kitu kufanyika kwa sababu kila kidogo roose kufasi filamu kutoa mtu unaenda na kuepa sasa unapo unapokuepa kule ukakuta unafanya maajali hapa na hapa umeona kwa sababu ya roo ipo juu juu sana serikali kwa kuchukua mioyo yetu hivi tunashukuru na, na tunaona kama tutafanikiwa Bala bala kabisa ni badi ya madereva wa magari ya uchukuzi mjengo jombo ambao wanaeleza kuipokea vyema hatua ya serikali ya kupunguza vituo vya ukaguzi wa hati za vyombo hivyo vya usafiri. Seti inayojumuisha vifaa vya kimatibabu kama vile visafishaji vinavyotumika kwa wagonjwa wenye matatizo ya kupumua, mashine ya kusaidia wagonjwa wenye matatizo ya moyo imetolewa na kanisa la PTI Church leo Jumatatu. Kwa wakilishi wa makanisa na hospitali za kiserikali Kama vile hospitali ya birimba mkwanirumonge Hospitali ya matana Mkwani bururi na katharika Kama anavyeleza mwakilishi kisheria wa kanisa hilo Vifa hivyo vitasaidia katika utunzaji wa afya Za watu ambao hawana uwezo wa kutafuta matibabu inje ya nchi Mtsada huo unawakadirua kwenye dola miatisa za kimarekani Umepekelewa vyema na wahusika. Kiwango cha uvunja jindoa, kimeongezeka sana katika tarafa ya nyamurenza tu katika mkua wangozi. Baadi ya wakazo wa maeneo, wanadani chanzo kuwa ubadhirifu wa mali za familia, kama vile mpunga siku hizi za mavuno katika mabonde ya mito. Kwa mantiki ya kuwa hovyo hovyo, mitaani. Katika mkutano na wakazi hao Jumamosi wiki jana, Governor Ngozi ni Emmanuel Nanchonzaanze, anawataka raia kuacha na tabia hiyo ambayo inadoovi inadoofisha kwa mjibu wake usalama wa, ma, wa familia. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inaunguruma kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7. Sawa. Namiana moja nchien Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Polisi nchien Kenya wamesema wamewakamata watu watatu zaidi wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya mwanaharakati wa watu wanaojihusisha na mapenzi ya, ya jinsia moja Edwin Chiloba ambaye Mali yake ulikatwa katwa na kuwekwa katika sanduku la chuma. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ndani na nje ya Melani mauaji ya kikatili ya Chiloba magharibi mwa Kenya wakitoa wito kwa serikali kuwalinda watu wanaojihusisha na ushoga. Ijumaa ya wiki iliyopita polisi walisema wanamshikilia mpiga picha Huru anayetajwa kwa rafiki wa mdamrefu wa Chiloba na hapo jana wakatangaza kwa kamata watu zaidi wanaudaiwa kusika na kutupa mwili wake nje kidogo ya mjwa Eldorot. Kwa mjibu waziombo mbali mbali vya habari nchi Kenya, uchunguzi wa kisayansi wa mwili wa Chiloba, unatarajiwa kufanyika hivi leo. Kenya ni miongoni mwa inchi za Afrika ambazo zinasharia kali Kuhusu watu anajuhusisha na mapenzi ya jinsia moja Ambapo Marakada matukio ya ubaguzi ya huku uh, Ukikutwa na hatia unakabiliwa na adabu ya kifungo hadi miaka kumina nne jela Dakar Raisi wa Senegal makisar hapo jana alitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa baada ya vifo vya watu 39 vili vyo na ajali iliuhusisha mabasi mawili ya abiria ambapo pia watu wengine zaidi ya mia waligeruhiwa katika hutuba yake kwa taifa Raisi Saal amezitaka mamla kawusika kuwachukulia hatua madereva wa zembe katika hutuba yake kwa taifa Raisi Maki amezitaka mamla kausika kwa hatua madereva hao. Ajali hii mwanzo wa kunuku inaonyesha kuna mambo mengi yanayohitaji hitaji uh, kufanyua kazi ili kukomesha halihiyo. Kwa mgibu wa RFI kiswahili amesema Raisi Saal katika siku hizi za karibuni ajari za barabarani katika mataifa ya Afrika... Zimonekana kuongezeka baadi zikiusishwa na utepetevu wa madereva au ubovu wa barabara. na Nahatimae Brasilia. Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kulani hatua ya wafuasi wa raisi wazamani wa Brazil, Jal Bolsonaro, kuvamia bunge mahakama na ikulu siku ya yumapili. China imesema inakashifu vikali vitend, kitendo hicho Msemaaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China Wang Wanbin ameleza taifa lake kuunga mkono hatua ambazo serikali ya Brazil imechukua kurejesha utulivu kinara wa upinzani nchini Kenya mwanasiasa mkongwe Raila Odinga na epia amelani kitendo hicho anachosema si uh, anachosema ni tishio na aibu kwa demokrasia na asasi huru zaki demokrasia. Kansela wa ujelumani Olaf Scholz kwa upande kwa upande mwingine amesema inchi yake inasimama na, na rais wa Brazil, Luis Inachio Lula da Silva. Scholz amesisitiza kuwa mashamblio katika asasi huru zaki demokrasia haya kubaliki. Raisi Luis Inachio Lula Da Silva ametangaza kuwa serikali yake itawachukulia hatua kali watuote waleohusika na kupanga njama hiyo ya kushambulia majengo ya, ya serikali katika taifa laki. Wafuasi wa raisu wa zaman Jal Bolsonaro wamekama, wamekata kukubali kuwa mgombea, mgombea wao Alishindwa katika uchaguzi wa uraisi wa mwaka jana. 33 dakika zimekuisha chomoka baada ya saba kamili. Mwisho wa taarifa ya habari. Ashante kwa kwa Zangu za dhati shukran. Ni kwa inosabo ni maana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo Cherio.